Programa Paracatuzum no ar mais uma vez pela sua rádio fiscal 95,3 Arte, Cultura e Pensamento, sempre aqui ao vivo, aqui estou eu, Ricardo Rodrigues. E da outra ponta do campo que agora parece que está sem som, agora está com som, não está com som, só um som e sim... O Elvio moio, né? Jogando na ponta direita, né? O Ricardo na ponta esquerda. E tem a gente... canhoto, o... não? Eu sou canhoto, cara. Ah, Eu sou canhoto. Não. Bom, e aí hoje, então, a gente tá recebendo aqui, né? No estúdio, uma parte da banda Nota Promissória, né? A outra parte tá procurando onde fica a rádio. Essa nota tá hum. meio falida hoje <risos> hoje, hein? E aí já chegou uma parte, mas deve tá chegando a outra parte, né? E aqui no estúdio a gente já tem quem? Gabriela. E... Gabriela e... A Gabriela. <risos> a Gabriela. Uh, a Gabriela, a Gabriela. A Gabriela é baterista, essa Gabriela. É isso. Isso. É e desde é. quando você toca, Gabriela? Desde sete anos. Desde sete anos Tenho na bateria. 13, agora faz seis anos que eu toco com bateria. Ah é? E aonde ah. você começou a tocar? Eu comecei com meus primos. Eles davam aula de bateria. Só que agora eles já têm um uma, um lugar que eles uma dão, escola. Uma escola. Ah. Que chama Espaço Musical. E aí depois eu fui pra ser muse. Tá. E aí vocês começaram. A banda começou com você e com a tua irmã, é isso? Comigo e com a minha tia. Com a sua com a tia. Maria. Ah, é, com a tia tia, eu achei <risos> que era irmã tal. É, e tal. É legal, na, na verdade, introduzir, né? Os programas hoje com nota promissória que banda são carlense, né? original da casa. Quanto tempo tem a banda promissora A nota promissória? Dois, Dois anos. Dois anos? Nossa, já tem um tempo de estrada. Bom, e a outra, Gabi, toca? Eu toco Contrabaixo. Tá, e começou onde? Eu comecei na casa do primo da Gabi Tá que é, E aí eu vi uma história também que a banda Você parece que fico, aprendeu a tocar em dois minutos assim. Você tava doida pra tocar na banda, é verdade isso? É E aí você aprendeu rapidinho Aprendi é? Foi bem rápido, consegui pegar tudo Aí deu certo Que tinha uma outra integrante inicialmente Outra baixista, é isso? Ou não, Vocês vezes surgiu é, junto Passaram três, duas baixistas fora ela pela banda Ah, é. Uma que era irmã da nossa guitarrista, não ela, a Natália, a outra, que é a Dani. E uma outra que chamava Gabriela Beatriz, que ela ajudou a gente bastante no começo da banda. Ela tocou bastante com a gente. Aí, uma época, a gente ficou com duas baixistas, ela se revezava. Aí, depois, elas foram saindo e a Rosa entrou. Legal. Dois anos, você tá com quantos anos? Treze. Treze. Você começou a tocar a banda, então, quando começou a banda, você tava com onze e tu... Eu, eu tava com 10 e, e lá na outra ponta tem uma pessoa que começou com 9, é isso? Começou dez. com 9, 8, Natália A Natália começou com 8, tá sem microfone, mas já tá empunhada ali a guitarra, né? Vem aqui no microfone, tá? Quem é você, por favor, se apresente Natália Natália de onde? De que <risos> lugar do mundo você é? São Carlos. De São Carlos, é, que bom. E você toca desde quando? 18 anos. Dos 8 anos. Já começou, na, entrou na banda tocando já? Não, na verdade eu comecei com 8 anos, fiquei um ano na escola de música. Ah. Aí eles foram me procurar. Aí eu já tinha 9 anos. Cara, eu entrei na banda Deus quando Deus. tinha 9. Tá. E aí ontem vocês tocaram no, Grito Rock, São no Grito Rock São Carlos. Foi a primeira vez que eu vi vocês, apesar que eu já tinha visto vocês. Aliás, isso é uma coisa legal que vocês têm, que vocês estão em tudo quanto é canto, né? Você abre jornal, tá lá nota promissória, você abre televisão, tá lá nota provisória, você abre o rádio, tá lá nota. Tá legal, vocês estão muito legal. A Natália está empunhada com uma guitarra, isso? Epa, chegou uma outra parte da banda, chegou uhum. mais uma parte da banda, uma senhora atrasada, com um olhar assim meio preocupada. Sim, sim, uma senhora atrasada. Tá. Essa senhora, quem e é? Essa senhora? senhora que chegou atrasada? Eu sou a Dani, tenho três anos, sou guitarrista. Você é guitarrista. Uhum. E tocar desde quando no nota? Desde o começo, no nota promoção. É? É. E aprendeu a tocar onde? Na escola de música. Na escola de música? Vocês estudavam todas na mesma escola, isso? Uhum. Não. Mais ou menos. Elas, elas duas não. Tá. E aí vocês conheceram de onde? Da escola? Não. Assim, a Dani, eu e a Mariana ah. estudávamos na mesma escola de música. A Gabriela Rosalini estudava comigo na escola-escola. Ela ah. é da mesma sala você que é uma escola escola. escola, escola, escola. escola. <risos> Aquela escola que você aprende de português, matemática, ah, <risos> é, legal. E aí vocês se conheceram e resolveram então tocar. Uh -huh. É isso? E a única que veio aqui com aparelho, que veio com um instrumento né, de trabalho, foi a Natália, né? E você foi já está um pronto? Você já está podendo tocar? Isso. E o que, que você vai tocar pra gente nessa abertura já aqui? Não sei. Não sabe? Uhum. E o que, que vocês sugerem que a Natália toque e vocês cantam aqui junto com ela? Ah. O quê? Ah. Vocês querem música própria ou... Meu Deus. Não. não. acho que a gente podia começar com vocês tocando alguma referência de vocês. Né? É. porque é, é, Vocês começaram muito, muito cedo, né? A, a montar a banda. E, não sei, eu acho que... Vocês talvez tenham começado a tocar instrumento por sentir interesse em música, né? Acho que foi na 1, porque vocês começaram a estudar logo bem, bastante cedo, né? E o que, que vocês gostavam nessa época? O que, que foi que levou vocês a estudarem música? Eu e a minha tia, desde é. pequenininha, eu tocava panela e ela tocava... ela tinha Panela? Um... É, eu bati umas panelas com... <risos> eu podia achar uma panela, mas tudo bem. Tudo bem. <risos> Você tocava bem? Ah! Ah, é, era uma ótima tocando e panela. E o que vocês tocavam na, na panela? Que tipo de música que vocês tocavam? Ah, ah vocês tinham uma música. Qual que era é, a gente tinha a, gente, a nossa banda chamava Zabelinhas". Zabelinhas. Não, As Abelinhas. As Abelinhas. Não, As Abelinhas. E a gente tinha a música das abelhinhas. E vocês sabem qual é a música que elas cantavam? Você não, não lembra também da música? Não, mas eu lembro que uma vez a gente fez um filme que a gente encerrou tocando e chamava-se Toca. e aí agora Como que era? Canta um pedaço deles. comigo. Era assim... Se toca, que o filme já acabou Se toca, a gente deu um show, fala a verdade Se toca, vai ter que desligar a TV Se toca, você dormiu, volta Vai ser demais, você vai ver Se toca E quem quiser ver esse filme, como é que faz? Tá no YouTube já, não? Não tá YouTube, no YouTube Não, mas a gente tem a fita gravada E essas, e essas composições, essa composição, por exemplo, vocês que, vocês que tiveram a ideia da letra? É, aí a gente era bem pequenininha, né? Mas é. aí foi. Você gente... sabe que já tem aqui, ó. Ricardo antes tava pulando, cantando uma música. Como que era a música que cantava ontem com elas? Ah, tem o Hit lá, O do, Hit lá, é? é. Tem a música do Noto Promissória mesmo, que foi, foi a última, né? Acho, é, é. ontem, né? Qual que é? E antes teve a. Como é que, como é, que é o nome mesmo? Já sei a letra quase inteira de cor. Ah, já, é... sabe? Eu vi Masca, ele pulando. Ele... Ele... Ah, vai outro, tem o tem várias máscaras que é muito Não, mas pulo, é outra, é outra, outra tô música. Ligada. Tô, ligada. tô ligado Tô ligado Tô ligada, isso, é isso, é isso. Tô ligado mas, é o hit. Pra quem tá ouvindo o programa, tem uma noção do que quer é. Como que é a música? Vamos lá, vai. Como que é? Vai. Não, a música. como que Vamos lá. É do começo? Vai. Vamos ver. Aí a Natália vai acompanhar, vai. Começa de onde? Do começo. Do começo. Começa do. <risos> Vai junto, um, dois vai. Calma aí, deixa eu aumentar <risos> o <bater Aumentou>. som <risos> Quem é o baterista já tá batendo Mas podem fazer, vai Dessa? Um <risos> Você sempre me dizendo Que eu sou muito desligada Nunca presto Você diz que eu não sei quanto vale o seu dinheiro, que eu só penso em ficar no MSN o dia inteiro. Você diz que eu não penso e que não valorar nada, mas aí você se engana. Pode crer, eu tô ligada, tá ligada no mundo. desculpa Natalia você sabe que eu não toco absolutamente nada né eu, lá eu costumava tocar cachorro essas coisas né eu não toco absolutamente nada. agora vou um lugarzinho que chegou mais uma atrasada mais uma voz de repente é... quem chegou a outra atrasada quem onde que só foi a vocalista a vocalista por favor seu nome Mariana tá e aí a Mariana começou a tocar com quantos anos Mariana? já falaram aqui que elas começaram a tocar tal eu comecei a tocar violão violão aonde com meu primo Esse primo é um <risos> cara interessante, né? Esse cara é o primo mesmo, né? Aí depois eu desisti e fui pro teclado, acho que com nove anos. Nove anos. Uhum. E aí quando você resolveu começar com a história da banda, vocês tiveram como chamar? As abelhinhas. Primeiro é. foi as abelhinhas, <risos> né? Depois veio depois o quê? Depois veio o RLVZ? Como que é? RLVZ. Traduz. Nossa, era muito era, era, era o sobrenome de De todo mundo, porque assim ah, te, tá, teve tá. aquele seriado rebelde, a gente era fanídeo. <risos> nós duas aqui. Hum. Eu lembro. Ah, eu não lembro disso, eu lembro disso. Então, aí a gente juntou três meninas, ah. e três, ah. nós três aqui, ah. e três meninos. E por acaso esses meninos eram acompanhantes só Era, eles não fazia nada Mas é geralmente o que a gente faz A gente só acompanha E aí? E aí? Aí a gente juntou o sobrenome De cada um deles, assim tá. E fez RLVZ E deu o que? RLVZ Que tristeza. E Mas aí a gente que... go... e é é. Em espanhol. Mas o que, que vocês cantavam? É em espanhol? É. A gente gostava de cantar as músicas do rebeldes. Então né? canta uma música do rebeldes. Vamos ver como que era uma música ah, do rebelde. Não, lembra, nem... não é? Ah, não, não pode lembrar assim. Ela hein? cantou a música das abelhinhas. Das abelhinhas, <risos> Ela cantou o um trecho das abelhinhas. Não lembra mais das rebeldes. Cantem você. Bom, aí depois veio o que então? Depois dos rebeldes, veio os abanicos. A gente gostou da ideia. É, a gente gostou da ideia e a gente chamou a Dana pra tocar o aniversário dela. É. Tá. Começou como aniversário. Que aniversário de quantos anos? 11 Aí vocês se juntaram na festa, começaram a tocar, o povo gostou, e vamos levar. A... Aí a gente já recebeu um convite pra tocar em Santa Rita, no Passa 4. Tá. Nós Eu... três só. E a gente, mas a gente era... tocava Nossa, quatro, músicas. A gente toca... quatro músicas. Quatro, zo... quatro. músicas Era, era o escritório inteiro. Era a cover? É. Ela chega atrasada, deixa o celular ligado, é, ela vai vai, vai, vai só, não, não quer né? mais nada, né? Bom, mas aí aí vocês foram tocar lá e não era couve, então. Não era couve dos rebeldes. As rebeldas chegaram, não. Não, aí não. a gente começou com... Que país é esse? A Lucas e Carla e Natasha. traduí -se. Eu sou jovem. Era família. LS Jack, é. capital inicial, legião urbana e... Em Capitão Deus Inicial. Tá. E aí, então, essas foram as referências musicais da, da, da, da trupe. e aí Não, e... Na verdade, essas músicas a gente tocava na escola de música. Quando a gente tocava, ensaiava junto, sabe? Hum. Que tinha prática em conjunto na escola onde a gente fazia. É, a gente conheceu a Danilá. E, mas quais são as músicas que vocês mais gostam mesmo? Que, que vocês já... Hoje, falar do Rebelde, por exemplo, durante um tempo foi talvez um... Não, não, a, gente buscar... não. E... a gente nunca tocou rebelde. A gente nunca tocou rebelde. É, nossa. <risos> e por que você disse A ah, gente nunca tocou rebelde. A gente nunca tocou rebelde. Ah, não, é que por causa que ela, ela mencionou rebelde. É. Sei lá, eu nunca gostei. É, é coisa delas. Ela, ela, ela gostava. Ela gostava, eu gostava, <risos> ela gostava. Você e... gostava, Natália? É. Eu também gostava. Mas, mas então mas como que, por exemplo, começou a surgir Ah, qual a banda as músicas que a gente mais gosta Vocês começaram Pra escolher, por exemplo, as covers que vocês começaram tocando A gente começou com a escola Tinha um da escola a gente seguia as músicas da escola uhum. Depois que acabou aquele livro A gente começou a tirar a música que a gente gostava é, A gente escolhia entre a gente as Então o, o, o que o professor escolhia Acabou, de uma certa maneira, tendo Interferindo um, um E esse professor, quem era? Por um acaso, não era o primo também Não, não, não era o primo era de outra hum, escola Era é. E esse professor era cada um Um de guitarra um de outro de bateria Isso. Você teve aula de bateria com quem aqui? É, e com meu primo e com o Jacinto Tá E tu? Eu com o Daniel, agora eu tenho ela com o Aluco Fernando. Evita! Que, Olha, que é, é o primo. É, uma, uma <risos> que é, é o primo. tá primo, hein? Os namorados devem ficar um ficar <risos> esse primo, né? Você sabe que por natureza você tem. O namorado sempre odeia o primo das mulheres. Né? E a Mariana tocava com quem, Mariana? Eu toquei um monte de vez, um monte de professores. Tá. Eu comecei com a Cida. Hum. Depois acho que com cebola. Não, sou e Mariana, que subor? E a mulherzinha loira. Ah, a Simone? Simone. A mulherzinha loira está nos ouvindo nesse momento, tá? tá é. é, e tá super feliz, que ela foi levada com a mulherzinha loira. Ah, a Simone dela. e agora eu tô tendo com o Anderson. Tá. E tu? O baixo você falou que aprendeu em dois minutos Ela subir, tá, tá. tendo aula com o primo Tá tendo aula com o primo Aliás, o primo tá por aqui? Não, hum. né? Não ela gostou tá. tanto do primo que ela tá com o primo até hoje Tá com o primo até hoje? <risos> Caraca Eita, como chama esse primo, gente? Fernando Vocês viram que é diferente o nome dele dela tratar Aquela professorinha loirinha E o primo, né? E a Natália, Natália, tá tocando com quem? Com, com o primo, primo também Você <risos> tá brincando? Sério? Uhum. E aí, que... Natália, o que você acha do primo? Ah! <risos> eu comecei com o Igor, com o Bonnie e agora eu tô com, tô com o é. primo. É. Esse é o primo. As primas. Legal. E aí a. Uh, uh... Aí depois, de um tempo vocês começaram a fazer algumas composições também. Ah, mas na verdade antes disso, vocês falaram, aí depois vocês começaram a buscar tocar músicas que vocês gostavam, né, depois uhum. de ter essas referências. Quais foram as primeiras assim que Peach. que aconteceu? Você lembra de algumas? A, a primeira acho que que a gente resolveu tirar que a gente gostava foi a Pit. Depois veio a nx Zero e, é, e etc. E, e o que é da Pit? A gente toca na e pulsos. Vocês conseguem consegue fazer? Uhum. Vamos lá, olha só, não tem não erro. Tem erro, erro tem cara. Erro. Ah lá. Olha ah lá, então vai aqui. Ela vai aqui na caneta. A baterista aí. E um dia se atreveu.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 Necessita paciência, vaja os pulsos pro final, saída de emergência. Eita nós, que legal, bello. e, e... E aí, vocês têm um pouco... então no, no limiar ali de, do pop rock, né? E aí, coisas bem com, com a Pitch, o Capital Inicial, essas coisas que vocês citaram. É, esse é o estilo mesmo que vocês acham que tem mais a cara de vocês hoje? É, é. mas a gente toca heavy metal. Toca heavy metal? Que tipo? Uhum. é Iron Maiden. gente tá Pro tirando tudo, É falando, não, não era mais e... qualquer... Mas aí vocês chegaram nas músicas de vocês, né? Que aí vocês começaram. mas essas e, aí, e no caso então das músicas de vocês, como foi o começo de chegar assim, vocês que tiveram a ideia das das letras, o que, o, sabe, o discurso do que vocês estão falando nas letras mesmo? Como que funciona? Vocês têm ajuda na composição dessas letras, né? Como vocês discutem todo mundo junto? Como como que tem funcionado? O nosso computador é computador, computador. computador. É. É compositor compositor é uma máquina, é uma máquina. não é. é é o meu cunhado então ele se baseia assim ele presta atenção no mundo adolescente e ele vê como é que é ele se baseia para fazer as letras e qual foi a primeira música tô ligada ah tá já cantamos né música, deu... música de trabalho e aí o que veio que outra Ah, o que, que vocês falam? Máscaras. É a pergunta do Ricardo. O que, que vocês falam nessas músicas? Que, que, que, como vocês encaram esses adolescentes de hoje? Ah, na música Tô ligada, a gente fala que a mãe. Que é a Mariana. É a Mariana? <risos> Essa música ah. foi feita pensando na Mariana, é isso? Não. Então, como que é? Fala um pedaço da, da Mariana. Pedaço da Mariana não, pedaço da música. Como que é? A música fala. Que ele, uh, os adultos <risos> pensam Que os adolescentes são desligados Que vivem na MSN o dia inteiro ah. Não dá valor pra né? nada Que não dá nada. valor pra nada Que pro dinheiro, não dá valor pro dinheiro, sabe? Hum. Aí só que eles se enganam Porque a gente tá ligado No mundo Em, em nós Nossa. Eu acho que vocês estão muito mais ligados do que nós adultos Muito mais ligado inclusive sabendo tudo né Mas detalhe E aí depois que outra <risos> música veio? Baile de Máscaras Baile de máscaras, o que que fala baile de máscara? Dá para sair um pedaço, um pouco do Dá, baile, vai, vai lá. <risos> Nota promissora ao vivo nos estúdios da Rádio Fiscar. <tos> Da lealdade vendida, caridade suspeita, nesta fingida. Os sorrisos são falsos, as palavras são frias. Mentiras sinceras de amizades vazias. Seja bem-vinda ao nosso baile de máscaras. Seja bem-vinda nosso baile de máscaras. Seja bem-vinda nosso baile de máscaras. Seja bem-vinda ao nosso baile de máscaras. Meu amigo, Celta em promoção. Juventude injetável, vida superficial. Aparência que engana é o que conta final. Seja bem-vinda ao nosso baile de máscaras. Seja bem-vinda ao nosso baile de máscaras. Seja bem-vinda ao nosso baile de máscaras. Seja bem-vinda ao nosso baile de máscaras. Na, no, opa. Essa essa essa moça leva a sério a brincadeira, né? Que legal. Agora falando em levar a sério a brincadeira, quando eu joguei o nome de você, o nome da banda, né, é, no, no Google, né? E aí comecei a ver e comecei a acompanhar, a ver o blog de vocês, aliás, como que é www.bandanotapromissoria.com.br, lá, e lá tem as informações. E vocês estão circulando pra caramba. Eu vi uma agenda ali. Graças Aliás, por favor, então. A Mariana estava desesperada aqui, inclusive, <risos> após, querendo saber. Após o grito rock. Ah, é. <risos> Aliás, depois <risos> precisa falar depois de como é que foi isso, né? Como é que... Dia 13 de março, tem na USP aqui de São Carlos, às à uma da tarde, A feira da Sucata e da Barganha. É um provável. Domingo, então. Um Provavelmente dia 13 de março é um domingo, é isso? É, eu bem. não sei se é domingo, não, é domingo, domingo, pé de cachimbo, chaguinho, jardim, Dia 13 é um sábado. Um sábado. É um sábado, um sábado. Então lá na USP, a uma da tarde na feira da Sucasa da Baga da não. Barganha. É sexta. É sexta, eu falei isso, eu é falei sexta. Sexta. É. sexta, é. que o meu domingo pulou para cima agora aqui. Não é sexta, Antigamente sexta. ele era aqui. Então vai, sexta uhum. dia 13, vai lá. Dia 15 de março tem a final da Coletânea de Bandas em São Paulo no Refex. No Manifesto Bernas É que assim, a gente foi selecionado Pro coletêna de bandas que é lá em festival. São Paulo É um festival hum. Aí a gente passou pra, pra ser inventado A gente foi pra final hum. Em Quatro bandas selecionadas Não. Nossa, um... Quatro doze do nosso um. dia São doze no total Não, passaram ah. Aí agora uma. tem a final E da doze. final sai uma que vai gravar um DVD No Rio nossa. tá E que, quem tá promovendo esse, esse, esse... Não faz ideia Numa televisão, nada Então dia ah. 15 vocês vão estar lá em São Paulo No bar No Manifesto, manifesto, bar, às manifesto 6 horas. bar E também você não faz ideia do que é o Manifesto Porque esse programa é ouvido é. no mundo inteiro Inclusive tem bastante gente em São Paulo que está lá na internet ouvindo a gente Então hum. no Manifesto Bar você não Eu sabe. Eu sei não... que é um barzinho roxo É um barzinho roxo, tá? Quem estiver em São Paulo Por favor, procure um barzinho roxo Você pega o um ônibus e vai O um circular de São Paulo e vai procurando <risos> Depois do dia 15 Mas tem o site Tem, tem o site, é perfeito, perfeito É, perfeito. tem o site do manifesto www.manifesto.br ah, É na rua Iguatemi Na rua Iguatemi, perfeito E não esquece que é um barzinho roxo é, Foram selecionadas, eu não entendo a minha letra Mas eu acho que foram 700 bandas 700 e vocês foram selecionadas Entre 34 finalistas de São Paulo Porque aí tá. teve no Rio no, Em Distrito Federal e é em Minas Gerais. Tem várias. Isso dia 15 domingo, corredor e 36. Ah, é, já achou? de pessoas 37. Esse pessoal 30 30. tá vendo? <risos> o pessoal ferrado. Depois do dia 15, dia 22 de março, é dia 22 já também o domingo, terceiro festival de bandas de Pedreira, às 19 horas. Terceiro festival, mas já isso já é uma eliminatória. Vocês foram convidados a participar ou já é o final? Não, essa é a primeira vez que a gente vai. A primeira vez. Uhum. Pedreira. Isso. aonde fica a pedreira? Você é aqui no fica? estado de São Paulo. Eu também acho, mas não fica fácil. <risos> não faço ideia. Araras. Perto de Araras. Perto de Araras. É. Perto de Araras. É, é, mais ou menos por ali. Não sei. <risos> não faço, bom, enfim, pedreiro dia 22, <risos> Depois, aliás, o pessoal aqui já tá, já funcionando. tá descobrindo rapidamente, né? Dia 28 de março tem o encerramento do rock feminino em Cordeirópolis, a Três horas da tarde Sábado Corneirópolis é aquela primeira cidade Quando você sai da Anguera e Entra na Austin Weiss É, é aí você entra, você vê assim É uma cidade, aliás, muito bonita Tem uma casa de cultura <risos> lindíssima lá Dia 28 em Corneirópolis E depois... Dia 26 de abril ab... Nossa Vai, abril <risos> Penápolis no Festival Please Rock Às é do... cinco da tarde Tá E o que mais? Dia 12 de abril A gente tem um convite pra tocar... No Melti Lebron, no Rio. Ó, o chá. A gente tem e um convite aí? por causa do Manifesto Bar, mas é a, é a parte. Tá. Não tem nada a ver com o festival, é tem gente. a ver. Foi convidado porque eles viram e gostaram. Isso. Me disseram uma coisa interessante, uma das figuras que eu fucei nessa conversa, é de que é engraçado que toda hora que vocês chegam, todo mundo tem uma impressão, fala, ah, são umas menininhas, não sei o quê, e tarará, e tarará. É, é, exatamente. A hora que vocês começam a tocar, os. O pessoal, inclusive o pessoal da técnica, que eu conversei com um dos técnicos, o pessoal fica assustado, falar a qualidade de que, como vocês estão tocando é muito interessante, né? E como que é para vocês participarem desses encontros, desses festivais, como é que rola isso? Onde vocês estavam no meio de um bando de gente. Tinham 11 bandas só ontem, né? como jeito... que foi pra você? O que vocês acham dessa conversa, encontrar outras bandas? Eu gosto. Particularmente disso Porque assim, no primeiro que esses festivais A gente manda um, uma ficha E eles analisam E eles selecionam direitinho qual banda vai Então isso é um sinal de competência E eu fico feliz hum. E assim, a gente tá indo em lugar diferente né Que na maioria das vezes tem mais bandas de heavy metal E aí É diferente pra é gente, gente, é legal É legal E aí ontem eu fiquei reparando, inclusive, que os, logo que vocês terminaram de tocar, subiu aqui, como um, que era o nome daquela banda, De Rio Claro, muito bom, inclusive. Delunes. Delunes. De o pessoal subiu e aí eles começaram a tocar e parece que ouvia uma sintonia, né? Rolava uma sintonia entre vocês e a banda, assim, uma coisa de conversar, de, de, de conversar que eu digo musicalmente, né? Tem gente aqui que, ah, sua mãe tá ouvindo, não pode... Mas eu tô falando musicalmente, a tá toda roxa, né? Não, é que ela se identificou. Identifiquei é, não identifiquei, né? É, é sim, <risos> sim, sim, sim identificou com, com as bandas. Com, com... Mas isso, inclusive, vai levar um pouco pro show de vocês, né? né? Pra, pra curadoria do festival também, que organizou a ordem dela. Exatamente, da... exatamente. E dizer... foi muito legal, muito legal, Foi. Legal. Gostei demais, né? depois eu quero que você conte Realização um pouco mais Realização da massa, dessa... massa Coletiva Foi muito legal do eixo, barco, a E rolava, com a Prefeitura essas... Municipal. rolava essa sintonia mesmo assim, Eu comecei a perceber que as bandas E quando eu falo dessa sintonia de, de, de musical Por exemplo, a presença de palco do menino Que tocou na sequência, que o vocalista, que é Delu, como de que é? Delunes. De a presença dele de palco, pra vocês, eu acredito que foi extremamente interessante, porque era completamente diferente, né? Então acho que essa, essa sintonia. Natália ficou, aliás, com a cabeça dentro da caixa de som, né? Um lindo <risos> guitarra. E aí, o que, que você achou? Vocês só viram essa banda no, no coisa, Natália? Não, a gente viu tudo. Ah, é? E ficou até o final? A gente ficou até o final. Que legal. E o que, que Lunes, você gostou? Mas vocês viram outras bandas além do Delonis também? A gente também. foi embora só no... Depois do Belina. Do Belina 69. E o que, que vocês acharam dessas bandas? A, que... a gente conseguiu. É diferente do é diferente, nosso estilo, mas a gente gostou É, eles isso. pegaram shows até bem pesados, né O Que logo depois veio o Desnomia e o Venial Que fazem, né, o, um, e um é, rockão E como funciona isso, bacana. Ricardo? Você que é um dos organizadores lá do MAS Como é que funciona essa coisa das bandas Processo de seleção, como é que funciona isso? Porque realmente tem, de banda era, era um negócio Que estava acontecendo no Brasil inteiro, é isso? Isso, é, o Guitor Rock é um festival integrado, né Que acontece em parceria com várias cidades Isso aí Tem uma parte que é as inscrições, né? Que as bandas mandam A gente recebeu aqui 150 bandas inscritas Inclusive né, as meninas Com as meninas, exato Infelizmente poucas bandas de São Carlos se inscreveram Isso é um fato ah, é? Dessas 150 bandas Tinham, se não me engano, 5 bandas de São Carlos 4 ou 5 bandas de São Carlos apenas Sendo que tem muita banda aqui, né? Tá. E 150 do Brasil inteiro né, Então, tipo, alguma coisa a se pensar, né? a avaliar. Mas... É... Em quantas cidades no Brasil estava acontecendo? 50. 50 cidades Cim... no Brasil? É, tá... Só que não no mesmo dia, né? O festival claro. ele tem um perfil, uma caracterização que ele acontece nessas 50 cidades, mas ele cada cidade tem um pouco sua, sua cara também. Então depende, varia o dia que acontece o, o tipo de local e tal varia, mas em geral É uma divulgação conjunta, né? a gente tem um site junto, todos esses, todos esses gritos. E para as bandas é interessante porque uma vez que ela toca num grito, aumenta a chance dela ser chamada para tocar em outros gritos depois. E ela pode se inscrever em outros gritos, só aqui no estado de São Paulo. A gente teve grito em Rio Claro, Sorocaba, é... Ribeirão Preto, várias outras cidades realizam também o um grito. Então, essa... a ideia do, do grito é ser um espaço de circulação para as bandas né tudo ninguém ganha cachê para tocar nos gritos né o um investimento para a banda em circulação em conhecer coisas divulgar o trabalho né só que o tocar no grito acaba rendendo depois durante o ano aí com certeza convites porque chama, acaba chamando bastante atenção e bem se perguntou da, da curadoria na verdade tem outras pessoas da equipe que inclusive já passaram por aqui que podem falar disso também mas em geral como é muita banda Tinha muita banda boa né então tem um total ali de que a gente imagina que pessoas que dá para trazer né uma quantidade que dá Tem, cabe na programação, nesse, esse ano foram 16 bandas, né? E pensa-se bastante em fazer um panorama, né? Então você pega vários estilos, né? O domingo especialmente, o domingo, até a terça-feira especialmente é interessante, porque o público mudou muito durante o dia todo tá certo? foram 12 horas de, de música né? então o público de acordo com os estilos das bandas, o público foi rotacionando isso foi um lance bem legal, que a ideia é mostrar visibilidade, dar, dar visibilidade para diversas vertentes, né? um público acabar vendo coisas que não tá acostumada, eu acho que isso é um lance interessante a ideia é sempre tá fazendo um panorama e desenhar, Você e falou. também tem as bandas que vêm de troca São literalmente trocas, né? Que, por exemplo, você tem os gritos, cada realizador, os gritos começam a trocar algumas boas. Ah, por exemplo, ah, o Grito Rock de Rio Claro manda, mandou o Delunes, né? E aí a gente vai mandar o plano próximo, que é o banda aqui de São Carlos pra lá, ah. né? Com Venial e com a mesma coisa. E você falou em circulação, né? Você falou de coisa de circulação e... e outra pauta, mas é... Divulgação. Coisa... Divulgação, mas assim, quando uma coisa que eu, que eu... Logo que cheguei, né? Ah, e estrutura, né? Uma coisa que me chamou a atenção na banda de vocês, né? Logo que eu entrei, a primeira coisa que eu vi foi um ônibus lá fora, né? Um ônibus, aliás, um ônibus, né? Um baita do um ônibus. E um fã clube. Inclusive com camiseta e tudo. Como é que funciona essa estrutura? Isso. Como é que vocês se articulam pra fazer essas coisas? A gente. Tem o Orkut da banda E tem no site Banda de Garagem Um lugar que você preenche lá, fã clube Que você recebe todas as informações De quando vai ter show Aí eles se reúnem no, junto às vezes até no ônibus A gente passa a rua do ônibus E vai todo fã clube com a gente no ônibus E a gente pra caraca É bastante <risos> gente É que tem dia que muita gente não pode ir Ontem, por exemplo, tinha muita gente viajando, viajando Por causa do carnaval e tal E de onde surgem esses fãs? Eles de vêm show. de show mesmo uhum. Não é da escola, que que você combina Você e não for lá no não, show, segunda-feira A gente resolve isso A galera vê a gente no oh, show, senhor. depois procura a gente E aí começa a conversar direto. É, e a gente manda pelo Orkut da banda convite pra todo mundo A gente Tem bastante gente. Eu vi que tem até uma camisa, assim, eu sou fã uma camiseta. É. Eu, eu, eu, eu sou fã. E, e essa divulgação é vocês que, que, que vocês mesmos que controlam? Tem mais gente ajudando vocês ali na internet? Eu, Paulo. E o Paulo. É. quem é o Paulo? Não é o primo? Não. Não. É seu irmão. Meu irmão é o pai dela. É o pai e aí o Paulo que meio que cuida disso é, ele que faz a gente a... manda para os amigos e para os fãs e ele manda lá dentro do fã clube é o problema do fã clube é que tem alguns fãs que eles querem chegar bem perto né assim então fica ali pertinho né <risos> cuidando né e é legal isso como que é como que é essa relação com com os fãs assim vocês você porque vocês saem em turnê o, o Paulo vai vai junto com vocês geralmente nos shows E vocês têm mais alguém ali que ajuda a cuidar de vocês? Todos os pais vão com a gente em todos os shows. Ah, tá. E como é que fica essa pauta? Quem é casado aqui? Tem alguém de vocês? Tem uma casada? Quem namora? Tem eu alguém? casei três vezes. Você casou três vezes? Tá? Divorciada atualmente. É. é, eu sou divorciada. Eu, eu tava casada com a Mariana, é. mas eu divorciei dela ontem. é. E aí e os namorados? Ela não como, é, sabe. como é que ela funciona? Como é que funciona essa história de namorado? Como é que o cara vê você no palco, geralmente numa idade? Como é que funciona isso? Você começa a paquerar, o cara te vê e fala: Puxa vida, eu vou ter que dividir os olhares com tanta gente. Quem tem namorado aqui? Alguém tem namorado? Ninguém, ninguém, ninguém. Você, Mariana, tem, não, não tem? Não, não. não. Ah, vocês estão com medo que os pais estão ouvindo isso? Não. Tá, não não podem falar. Agora, Mas, um, um ponto que eu queria ver, ver com, com vocês. Eu tô parecendo negócio. aquele Nelson Rubens, né? É. Eu, eu tô tentando então. fazer a outra parte. <risos> que eu acho, eu acho muito legal que vocês realmente, dois anos, já estão circulando. Cada vez mais a banda parece profissional, né? Figurino pensado, o roteiro do show super pensado, coisa que muita banda que já tá aí há um tempão, não tem esse preparo, assim, eu acho isso legal investimento que vocês fazem em divulgação, de levar a sério, você vê que tem um profissionalismo muito grande, e vocês mesmo ainda muito jovens, acho que com certeza vocês ainda tem muita coisa aí pra, pra crescer e tal agora Eu acho que... Eu queria saber, assim, porque vocês por estão na escola também ainda, né? Tem todo, todo esse lance. E, então, e eu queria que vocês falassem um pouco... O que, que, que vocês acham, assim, que é o, o mais legal e o que leva vocês mesmo a ter uma banda, a querer tocar, a... a sabe, tão, tão jovens está querendo realmente ter esse nível de profissionalidade, assim? Eu gosto pela música. É, é. Eu, eu gosto... Eu me sinto muito bem de... Tipo, quando eu tô tocando, vê que tem gente gostando. E, do trabalho que a gente é, faz. Tem gente gostando do que eu tô fazendo. Eu gosto disso. Tipo, eu também. A Natália bem. tá escondida. Aliás, você não, a Gabriela aqui não falou absolutamente nada. Ela entrou muda. Esse programa não é filmado. Portanto, é se você sim, não é. falar, a gente nem vai saber. Então, vou fazer uma pergunta pra você, tá? Aonde você quer chegar? Qual que é o projeto? O que, que, é, o que, que você pensa em fazer? Aonde você quer chegada com essa história toda ah, Que pergunta estúpida né mas tudo bem, né? <risos> Ah, eu quero O sucesso da banda é. E sempre continuar com a banda E falando em sucesso, vocês também estão Numa história de Luciano Huck Eu ouvi você falando ontem lá no microfone O que que é? A gente se inscreveu pro quadro Olha Minha Banda Aí tá Tendo uma votação na internet. Que é, é só entrar no nosso site. Hum. Tem um site dentro do tem site. Tem um de outro site. <risos> tá, tá. E aí? Elas não me deixam falar. Tá, Você entra no nosso site que tem um link que leva direto à votação. Muito Olha bem. Ao votação. Ao votação. Aí eu vou lá e voto em vocês com o banda da banda. isso? Como diz já? Você vota sim pra gente ir. Tá. Aí três adjetivos. adjetivos. Tá legal. Porque tem as dois e você... lados adjetivos, é só selecionar. Sim, senhora. Aí e você, Marinho, <risos> qual que é a história? Ou pra onde? O que. que... Quando você montou a banda, você falou, além dessa coisa de estar aparecendo, etc e tal, profissionalmente querem ser músicos, é isso? Esse é o projeto de vida, é isso? Isso. Ou eu já estou aqui falando de uma forma tão incisiva, você fala, pelo amor de Deus! Não. Deus. Ah, não, eu comecei, agora eu gostei, eu não vivo sem mais, é? agora não paro mais. Não. Porque vira uma vidona também, uhum. né? Vira um trem. É muito gostoso no final de semana. É, e aquelas coisinhas assim tipo brincadeira não, não também não sei é do meu tempo essas coisas né? aquela coisa de brincadeira você tem uma vida fora da da, da banda assim né essa coisa de dar dar para conjuginar isso Fazer outros programas, tem um celular aí que tá gritando, hein? Não okay. é mesmo. Será que eu... Não, eu nem tenho, hein, sei onde que liguei, mas enfim. Como é que dá pra conjuminar essa coisa, uma vida pessoal e, e com a banda e tudo mais? Todo mundo estuda de manhã. É. Aí a gente ensaia à noite. E esse estuda significa o quê? Estuda mesmo? Estuda né? É, é. Não, mas não, eu digo assim, mas estuda mesmo, vai bem e tal, essa coisa toda. Tem, uma, tem, co tem uma cobrança também. aí, Tem uma, você dizer, vocês na escola também, do, dos pais e tal, de... Não. Pra continuar com a banda, Você... tem que estar mudando bem ali no, Nos estudos também é. E, Pode falar, Natália Você tá doida pra falar? É. Então vamos Sim, lá, Natália gente... tá segurando aqui Pode falar, Mariana É que todo mundo acho que vai bem aqui na escola Então não é. tem muita cobrança Porque a gente, gente se cobra de... pra ir é. A gente bem. se cobra, na verdade é. Os pais não, hum, não Eu cobro, não, tô brincando <risos> é, não, Vai lá, Natália, e aí? O que que tá acontecendo? Desliguem os celulares Eles, Não posso falar isso porque ele já escreveu bonitinho pra você Então vamos lá, o que que nós vamos tocar? Já que você tá segurando tanto tempo aí Uma coisa diferente, uma coisa que não é sua Que você gosta, né? O que que pode ser, Natália? Vamos lá Pode falar, não adianta ninguém Se você ficar com essa cara de bravo pra mim assim, não adianta nada O <risos> que que você quer tocar? Vamos lá Vai, o que que é? Heavy Metal que você falou que você gosta. <risos> sem Fala uma coisa para tocar, vamos lá. É difícil tocar Heavy Metal sem bateria. Sem bateria, eu não faço ideia. Eu não toco absolutamente nada. <risos> então não tem. O que que é legal? Vai, você ajuda ela aqui na caneta. O que que é legal? Uma coisa que eu, eu reparei que de vocês tem alguma que eu já tinha visto vocês tocando uma outra vez no escutar essa que foi ali no cartódio, tal, foi uhum. um show bem legal. E vocês têm um algumas covers de, de músicas. Estrangeiras, assim, né? Tem. Em inglês Tem. e tal. Como que é? Vocês gostam de tocar essas faixas também? Sim, sim. né E eu, eu achei e bem curioso que vocês tocaram Beatles. É. Né? E de onde que surgiu, assim, Beatles pra vocês? Vocês ouviram? Beatles é clássico. É influência. <risos> tô, tô achando ótimo. Eu, Aliás, aquele álbum branco. Não, Não aí, desculpa. Vai. Não, consigo, consigo. Não, vai lá. Particularmente, eu tenho muita influência do meu pai. Uhum. E quem é o seu pai? O Paulo, o Paulo. O Paulo. É, é o ver. nome do primo Não é o... Ah, tá lá Chegou Chegar, Chegou todo aqui O Paulo O Paulo, O Adiós. Paulo. tá O primo não tá aí? Não Não, não tá aí. Então, vai E aí, o que você gosta? É e ele e que aí? ouve esse tipo de música Que aí tipo? A gente... é... Beatles. Beatles Beatles E dá pra fazer? Um Beatles? Dá Eu te sei Chau Vamos lá <risos> Natália lembra de tudo, cara Não tem erro, é só falar Você lembra? Vai lá, na caneta. Vai. <tipos> A parte ridícula foi minha. Escuta. É, é bom é o saber seguinte, é... Vocês estão falando de escola, a gente está falando dessa coisa de cobrança, a escola normal que escola, fala, escola, né? Escola-escola, né? É... Vocês tiveram em algumas dessa passagem de vocês, vocês tiveram algum em algum momento aula de música, alguma coisa assim? A gente to... Todo mundo continua tendo. Não, mas aula não de não música é na escola-escola. Ah, não, não. na escola-escola não. Eu não? tive. Ah, você Eu teve coral até a quarta série. Eu também. Ah, é. Na escola e eu fazia violão também na escola. Na escola, escola, Eu não, na escola, escola. Na escola, escola. E aí, que, que, eu... como é que eram essas aulas? Você acha que isso foi fundamental na, na, na, na tua formação, é isso? É, eu comecei a aprender violão básico do básico lá. Na escola na escola. me deu escola. prazer a música. É, eu gostei eu de, cantar de cantar lá. É. E tu? Eu? <risos> É, você tem uma história com música já de bom, de longas datas, né? É, eu fiz musicalização aqui na Federal. Quantos anos você tinha quando você fez música? Acho, acho que eu tinha um sete. Tá. Não sei. E aí? Aí eu também tive aula junto com a Gabi na na escola. Na escola, escola. Na escola, e... escola. Pode falar aqui que não. escola que é? Pode. Que não. escola que é que estudam? estudava? Dioscesano. Ah, lá do lado de vocês. Vocês moram ali do lado, né? Não. Não. Eu, não, pera. Elas <risos> não. As duas aqui. E eu. Ah, você também. As três. E você, Natália, onde você estuda? No SESI. No CESE, que e no é lá 6, perto 6. também. É atrás da igreja ali, não isso é isso? É. Da igreja de Santo Antônio. Olha como eu tô sabendo de São Carlos, tá vendo? Tá <risos> vendo, cara? Você fica criticando, mas eu tô. Eu estudei seis anos no diocesano, não, não estudo. Tá, e lá tem a. Uma das disciplinas era música, isso? Não. Não, era período oposto ah. A gente ah, no, no, no, no prézinho tem coral Só no prézinho. É. é. é. E, <risos> e você sente falta disso? Da música, por exemplo a, a Mariana está em que série? Primeiro Primeiro colegial Isso. Tu? Oitava série Sétima Sétima Sétima, Sétima. Sétima. Quinta. Quinta E vocês sentem, gostariam de ter, por exemplo Tem um monte de, sei lá, matemática, portuguesa Seria legal, fundamental ter música na, na, na escola? Sim O que, que vocês Sim. acham? É? Ah, eu acho que tem gente que não gosta. É? Aí a gente faz. Em, é na é igual, por exemplo, eu e a Mariana a gente faz aula de técnica vocal até hoje. É. Aí e aonde gente... você faz? Nasce Música. Tá. E fora isso a gente faz cada um os nossos instrumentos. Quantas horas isso por semana? Vocês têm Uba. A Uba. A aula? Culpa. De aula uma. Você tem uma aula de é. instrumento, uma tarde. É, é e de técnica vocal elas têm mais uma. Aí não tem que fazer aquela coisa também, uma aula de balé, outra aula de inglês, <risos> outra Inglês vocês têm que fazer. Inglês, eu faço. inglês, inglês. Além Acho da que escola. Todo mundo faz aqui. Não não a Natália. Não. Você fala inglês, que nem eu, Natália. Uh -huh. Então, e aí, então, voltando a essa história da música, isso seria fundamental. Vocês acham que. Aqui, você levantou que não, tem gente que não curte tem gente que não é afim mas também tem gente que não curte matemática é. E aí, é. mas é fundamental a matemática é pra vida tá música, música é pra também. minha vida também mas pra você é Mas a música talvez ela não tá em todo lugar assim, Porque você pode tocar Mas você pode gostar de ouvir também Tem gente que só gosta de ouvir Eu não toco nada Eu e o Elvis somos uma toco, banda que, que só canta De vez em quando a gente, um pouco, a gente canta um pouco né? A gente canta um pouco do programa Maravilhoso. <risos> Falando em tocar aí, Tá um papo meio furado, coitado Eles vieram é. super animada Mas assim, o que que pra vocês A hora que convidaram, vocês chegaram a ver o nome do programa? Você sabe qual é o nome desse programa que vocês estão participando? Olha a falta de... É, eu sei coisa, eu não, é isso é Rádio Não, esse programa ah, que vocês estão aqui do... agora chama-se Paracato Zoom. É, eu lembro. O que que é isso? O que que pra você é Paracato Zoom? Jesus, um nome muito parece estranho. Parece um nome um de, de índio. É. Pra mim <risos> parece nome de brinquedo do Hopi Rádio. Brinquedo <risos> do Rádio. Parece. Ah. Bom, gente, e aí já que nós estamos agora, tem 10 minutos, né, que nós vamos estar fazendo... Voltando à agenda de, de São Carlos, né? Quem pode ir ver e quando? Precisa ver vocês, por quê? Quem quiser ir nos festivais com a gente também pode. Como é, funciona isso? É só... não, isso. É, você entra no ônibus, senta naquela cadeira. Tá, tudo bem, mas como funciona? Entra... O cara tem que pagar isso, não? Tem, Bom, mas... então me explica, por favor. Você entra no. Você manda um e-mail pra gente no nota Panda, nota, nota, prons... nota promissória.com.br promissória, e, e fala que tem interesse em. Vê a gente tocar nos festivais. Tá. Ou adiciona a gente no MSN. então liga no 2107 5488 Repita. Repita. Repita. 2107 16, né? Porque 16, tem gente do Brasil inteiro te ouvindo. 16 2107 5488. Hum. Ou então 9261 8084. 9261. E um. O cara escreve, aí você vai para um festival no rio. Vocês mudam as pautas aí aí pro rio, né? Como é que faz? Então ele tem que pagar a passagem. Vocês fazem junto aí quantas pessoas vão e dividem essa coisa, é isso que funciona. É, a gente vê o preço o preço da compatível da do entrada, combustível, tá, e, aí, aí, da vocês, entrada e do pedágio. Aí divide entre os o tanto de gente que vai. Tá legal. Então você que tá ouvindo. Por favor, qual que é o próximo aí? saída? é uh, Dia 15 de março, na final do Coletânea de bandas em São Paulo, no Manifesto Bar, às 6 horas. Tá, então isso é importante que o ônibus esteja lotado, né? Então tem que ir todo Por mundo. Favor. É, com certeza, acho legal que, que inclusive vocês vão tocar no Rock Feminino também, que é um festival super legal, né? Já, já teve várias edições, é um festival que está inclusive na Associação Brasileira de Festivais Independentes. Esse ano parece que festival vai ter... Festival o... Feminino? Rock Feminino. O que, que é isso? Festival uma, com... tem, que tem que ter, ter, uma, ter. Mini, uma integrante Mulher na banda Tá. É, é, e não, não precisa na... ser a banda toda mulher Não, não, tendo ah. uma pode participar é, Geralmente é vocalista Pelo menos, né, ou é. alguma coisa assim Eu fui assistir o um ano passado e tinha uma banda Que tinha baixista, só mulher Ah, então, é, eles todos... é Bem, e, aí, e esse é um festival super legal eu Acho que, inclusive, talvez tenha edições Em outras cidades, agora esse ano E, tal. e uh, eu até queria Frisar pra vocês e tal, e sempre é legal para todas as bandas que estão nos ouvindo também, né? Ouvintes são carlenses de, do mundo todo aí que é de aproveitar esses festivais mesmo eles são um lugar super legal mesmo para expor o trabalho né? E assim como o Grito Rock é um festival que tem uma cara específica, mas tem vários outros, né? Tem a Associação Brasileira de Festivais Independentes que tem um site que é a Abrafim, né? Abrafim.org e .br e aí lá vocês podem ter, achar vários outros festivais e mantém lá datas de envios de de material, é sempre um espaço bem interessante para entrar em contato, chegar em outros em outros outros festivais, outras cidades, outros públicos, né? E também poder contar, claro, com a Rádio Fiscal aqui para divulgar, sempre que vocês tiverem com coisas novas, a gente está sempre divulgando aqui, mostrando o trabalho de vocês também. Gostaria de agradecer a vocês, então, por pra ter quê? abrido o espaço pra gente. Ah, que lindo! É, gente, <risos> só uma coisa. É, ainda insisti, já deu tempo, nossa, tá quase, não? Tá tá. quase é, o, a no, nessa coisa. Nessa, uma, uma coisa que funcionava muito né, na, na, na história da, da, das bandas, das formações de bandas, eu sou veinho, como vocês viram, né? Tiozinho e tal, e na década de 80, 70, formava muito essa coisa de fazer tal das, das brincadeiras, ou de fazer. Eu não sei como chama isso hoje. Que era de domingo à tarde Algumas bandinhas tocavam Rolavam uns bailinhos, umas coisas e tal Que de uma certa maneira é, Eu sinto que há uma falta muito grande Principalmente da moçada Da idade de vocês, por exemplo, de participar dessas coisas Tem algum espaço onde vocês fazem isso Normalmente, por exemplo, rola A gente com... ensaia com a garagem aberta Ah é? E aonde que é a garagem? Quem quiser ver Na o ensaio? Na sua casa Na sua casa onde a gente vai assistir, é? Em São Carlos Em São Carlos E quem quer ir lá assistir, como é que faz? <risos> Ah. Chega lá que rua. Uhum. Não rola um espaço maior onde vocês. A podem... gente geralmente passa a agenda dos shows aí tá. as pessoas vão. Mas não tem essa coisa de bailinho, nada não disso. É. Coisa de... é, e em São Carlos falta espaço assim. É? Pra poder. Acho que a única casa de shows aqui de, de São é, Carlos é o armazém. Que Armazém. Onde, mais, onde vocês já tocaram aqui em São Carlos? Em São Vamos, Carlos. Nos, nos escutar, é... A gente uhum. tocou, no escutar essa. Muitas escolas públicas E escolas particulares, também. E como, particulares funciona também. como funciona Como funciona isso de tocar nas escolas? Por exemplo, se alguém está ouvindo, quer que vocês toquem Como é que funciona isso? É só ligar pra gente ligou e aí então... e liga E deu um custo isso Mas nas, nas escolas é, surgiram, não sei se foram atrás Ou as escolas chamaram E na escola foi a prefeitura Tem um projeto de levar vocês Tinha Tinha um tal. projeto Sim. Que a gente estava participando de tocar nas escola escolas da É, da escola da família Ah, tá Aí a gente estava tocando E como funciona? E vai um monte de gente vai, O pessoal lota as escolas É porque fica aberta a escola de sábado O sábado o dia inteiro aí Então tem várias brincadeiras lá dentro Dentro dessa programação A gente tocava Tá E tem já alguma escola pra esse ano já fechada? Alguma agenda? não, não Se eu quiser não. convidar vocês para ir tocar na minha escola, vocês vão. Tá. Legal, legal. Então quem quiser, quem estiver ouvindo, o que quiser, a banda nota promissória, tem que pagar algum cachê? Como funciona isso? Então, depende do evento. Tem eventos que a gente não cobra, né? Por exemplo, beneficente. É, esses uhum. de escola pública, que é, é. de prefeitura e tal, aí a gente fazia de graça. Em troca do som, por... vocês tem todo equipamento? É, de inovação. Aí de fora isso, evento em clube, evento em empresa, a gente cobra assim, é 500 reais sem alugar o som. Tá. Não, olha, assim, ó, 500 reais se sem a gente não levar o nosso tá. som. Se, se eles, eles resolver o som, tá. Isso. E 900 se a gente se levar o Tiver que levar o som. O som. Tá, então tá aí, quem quiser levar É festa de aniversário, Festas é, de emprego. Tá legal. E tem bastante isso, vocês fizeram bastante já isso. Já. Tá. Bom, gente, nós estamos com o nosso tempo encerrado, porque vai entrar a tal da hora do Brasil, né? E a Natália tá pulando com um olhar assim. Né? Menina, e aí? Faz as suas últimas palavras desse, desse programa. Quer se despedir, por favor, vem até o microfone. Queria agradecer né? a vocês. Por quê? Pra deixar a gente participar dessa entrevista mas tem... Bom, mas tem Aconteceu alguma coisa aqui que eu me enrosquei Aí, não, tá desenroscado Aí, desculpa O que mais? O que, que você tem que dizer? Nada? Nada, absolutamente nada e não, então, Legal, legal e, Gabriela, e a... Valeu, a gente, a gente que agradece A, é, pois é, a presença pois é. de vocês, bem legal vocês estarem aqui Ela fica me olhando com o seu olhar Bravo, é, né? ele é meu tá, Olha, vai tirar. Vai lá. E aí, Gabriela? Eu também queria agradecer pela oportunidade. Sim. Sim. Vocês já, já tiveram aqui outras vezes? O espaço é abertíssimo, né? Uma uh, vez Vocês vieram foi no e no programa da da, no... da, da, da Yasmin? Yasmin? Né? Não, não, não, não. Hum, no, foi no do Aldo, né? Que vocês foram os zelos, acho que foi. Eu acho que foi é, isso, né? É? é, dá uma coisa. De... É legal tem que, que o público, imagino quem tá ouvindo o programa, que tem uma comunicação visual <risos> em cabeça, que há uma conversa tem de sinais, aliás a gente vai começar a fazer rádio para surdo, né? E aí a gente vai fazer uma, tentar desenvolver uma linguagem de sinais aqui, né? Então, legal. Só rapidinho então, então vamos lá. Dá um tchau. Tchau. Tchau. Obrigada pelo espaço e Obrigada a todos ah, que estão ouvindo E pelo isso. carinho Ai, lindo. E aí, vamos e terminar, então, com, uma musica, terminar com a musiquinha né? Qual exatamente. vai ser a, a, o encerramento? Aí tem que ser a nota provisória, né? Doutor? Então o próximo show dia 13 Quem quiser ver nota provisória, Que é numa sexta-feira, é isso? Que dia 13 use? de março Sexta-feira uma... 13, segunda Não segunda. Sexta-feira, dia 13 de março, na ah. USP, a uma da tarde, na feira da sucata e da barganha. Tá. Na segunda que ela quis dizer, que sexta-feira de, de, de dia 13 também de fevereiro também foi. É, blá, blá, blá, blá, blá. é isso aí, banda nota promissória, o programa Paracatuzo, que volta quarta-feira que vem. E já com a programação de março, toda fechada, vai ser muito legal, a gente retoma os contatos para fazer uma discussão da política cultural do país. Nesse e momento. podem ouvir sempre o programa no Paracatuzoom.com.br. Vamos de nota promissória com a música. Nota promissória. Nota promissória Escute diferente Não,